що ця мова є одна з найбагатших мов славянських, що вона навряд чи вважить богемські щодо рясноти слів і висловів, польські щодо барвистості, сербські щодо приємності, що це мова, яка навіть у вигляді необробленому, може стати на рівні з мовами, обробленими гнучкістю і багатством синтаксичним. Мова поетична, музична, мальовнича. Славнозвісний російський артист Собінов, приїхавши на гастролі 1926 року до Харкова, де він співав в опері Вагнера «Партію Лоенгріна», записав таке своє враження від української мови. «Коли я одержав переклад Лоенгріна українською мовою, і тоді ж, сівши за рояль, проспівав знамените звернення до лебедя, я мимоволі закричав – та це бо звучить зовсім по-італійському, гарно, звучно, високо і поетично. Можна було б наводити ще багато хвальних і піднесених висловів про українську мову, діячів науки і мистецтва, різних близьких і далеких нам народів, та досить і цих, щоб бачити, як високо цінували вони нетлінний скарб українського народу що його наші предки зберегли, незважаючи на всілякі заборони і утиски, передавши нам у спадщину. Згадаймо на останку ще слова полум'яного борця проти самодержавства і кріпацтво революційного демократа Чернишевського. Не якихось там 200 чи 300 років або з наскільки віків говоритимуть українською мовою люди, що живуть на Дніпрі, і далі на Захід. У такому разі існуватиме і українська література, бо зна скільки віків. З усього сказаного ми бачимо, що мова – це щось далеко більше за механічний зв'язок між людьми. Це відбиток свідомості людини. Це прояв її. З того, як говорить та чи інша людина – можна уявити собі загальний розвиток цієї людини її освіту, і освітою культурний рівень. Що культурнішою є людина, то розвиннішою є її мова, багатшою на лексичний запас, розмаїтішою епітетами, метафорами, влучними порівняннями, барвистішою вживанням прислів'ю, приказок і приповідок. У природі не буває людей, що визначились би високим інтелектом і водночас примітивною, як у первісного дикона, мовою. І разом із тим, як часто подобуємо людей, байдужих і неохайних до своєї мови і до мови свого народу взагалі. Хіба не доводиться інколи чути, чи не однаково, як я говорю, вправно чи недолуго, то байдуже? аби лише інші зрозуміли мене, що я хотів сказати. Ні, не байдуже. Російський радянський письменник Повстовський писав, «Людина байдужа до рідної мови – дикун. Вона шкідлива своїм єством уже тому, що байдужість до мови пояснюється цілковитою байдужістю до минулого, теперішнього і майбутнього народу». Російський радянський письменник Гладков – який багато писав про чистоту і правильність російської мови, так висловився в одному опублікованому після його смерті листі. «Уся річ у тому, щоб оберігати свою мову від засмічення чужими словами і чужорідним вимовлянням, треба твердо знати свою мову і любити прекрасне рідне мовлення. Не на честь російському літераторові виправдовуватись тим, що, мовляв, таке ось слово побутує в розмовній мові. Ну досить, закликаю вас боротись нещадно за чистоту рідної мови в усяких випадках. Іначе, перегукуючися з російським борцем за чистоту своєї мови, писав видатний український поет, учений, великий громадський діяч Максим Рильський. Як парость виноградної лози, Пликайте мову, Пильно і ненастанно політь бур'ян.